Eta gurego mitagauk, Maritxu Paulus, basurko abokatua. E, Zurekin haipatuko dugu, euskal preso hoien egoera mementu untan, kontrolak biderkatzen baitira, eta batzuk ez dute, frances estatuan egoteko e, eskubiderik fenomeno hori sentitzen duzu azken haste hauetan? Gia da, reguxi azken hasteetan, eh, hainbat eh, gaien gatik atxiloketa eh, batzuk izan dira, aloha eh, egorak oh, desberdinak dira, eh? bat da goa eh, dartean debeku batzuk dituztenak, izan daitezke eh, eh, espulsioak, edo asinazioak, edo onako anistratibo eh, debeku batzuk. Gero beste batzuk ba ituzte interriktzio judizialak, hau da auzitegiak emandakoak, eh? benaz horre ba, gora berdintsuan eta izan ditugu ere eh, fitxet, beraz fitxategi terrorizmo, ifraxio terrorizmoen fitxategi hori, hor ba, uh, barnean um, izan jendea eta e, beraz, hainbaz agazoi batzutan ere, jazoi gabe, eh, ganeotok eh, egora bainak badira, baina eh, aiz abisatua, edo abisatua, baina fitxeroaren sartua edo datetkin arazoak izatea, baina horrek eh, ba, geldiara zendu jendea, komisaldegian, eh, ikasu berean konkazioak dira eta beraz gero hainbatentzat e, justiziaren augean komkazioa e, momentuz e, japperalroa, baina negiara lehen pauua izan da zon baitzenzat baina bukatzenanu auzitegiaaren aan azken hasteentan badugugolakoa aktualitatea handi bat hiru e, kasu desberdin hoien inguruan eta sortzen du bai, sekurtateea eta gainera badakigu eh, kontrolak handitu dira bat gobi dela de eta, baina ez bakerrik. Eh. Kontrolagi jenak dira eh, terorismo harain inguruan egindakoak, eh, badakiu hemen hainbat polizi eh, eturri direla eh, ba, laguntzea eh, hemen uh, mukan, mukan diren eh, poliziak eta beraz horrek ere segurunik eta berba gainera gehiago horrek esplikatzen du kontrol guzio jena onditzea. Orhan persoena horiek, ez dute eskubiderik iparazko lehen negoteko, hemen euh, nahiz eta baduten familia Ja, eta lana? Baina, e, fitzezen kasuan ez, baina beste bikasuetan debeku administratiboa edo debeku de judiziala, bon, argi eta garbi, eh, bereziki debeku judiziala eh, dela, eta or, eh, gora oso oh, oh, oh, garbia da, zinuzu eh, hemen egon. Beraz, asko, edo meintzatatxilotua izan diren horietan eh, bizitza egina zuten, eh, ba, etxea, lana, eh, bat umeak, eh, eta beraz, eh, eh, da benetan, eh, plantan eh, guneroko tasoan ezagitako eh, bizitza arrunte bat eh, ba, gainera denak eh, oso integratuak eh, eh, ongi ongi gusia engurumen osoaz eh, izan profesionala, izan pertsonela izan familiaka eta beraz eh, ba, txirotza egin ondorioz ez dute beste eh, erte mitelik, bakarrik joatea hemendik eta ustea hemen, egindako guzti guzia eta familia, lan da eh, eh, ba, zuen zaten inpresamuntatua beraz hori guzia ortan bera uste Teha, eta e, familitik uxun, familie batzukera bat hau naiz eta batzuk esango duke muga hor txedela bai, mo, geala hor txeda bian bat bizitzeko lekua familia e, pertsunak ez da nahetan nahez irunan eh? eta bi badakiko osa ongi, ez yes, pasila bizi imizi ba, eta zimari mazuz ulan egin horrek ekar zenitu ondurio ho, osu latzak horren erranduzu, gizertan di integratuak dira pertsunaliek ez da argument du aski indaktsua epea lehantzat, debekuri de altxatzeko? Ara, hausitegiak egiten duena da balorazio bat egiten du. Baloratzen du, ean e, azkenean estatuak daukan interesa zua ez horrizateak, interes hori ahondiagoa da, ero txikiagoa da zure bizitza pertsonararen arabera. Beraz, hausitegiak pentsatzen banin badu e, ahondiagoa dela estatuaren interesa, ne? kasu hortan terorismoaren borroka, hori eh? baita, eh? gaia gaiaba gara, kasuoktan ez dizu kentzen interdikzua eta ma mantentzen duzu, eta jakin behar da gaur egun, beintzat, orain arte eta orain arte erraten duarik berrikitan orainekan ez izan dugu eh? Pariseko hausietikak txegitzen dute esaten eh, azkenean dauguen, uh, beraz, bizitza familiakaren aurkako erasauri biti txiki eki dela e, ikusiz eta uh, bilatzen dena da terrorismoaren aurkako boroka. Beraz, nahiz eta guk garanti zugarriak aurrera eta egin zan dugu, gara bat ba, ba, dira aktia, aktualitatean dauden kasu horiek, baina pasadira urte guzti horietan beste hainbat famili izan dira egoera berdinean ganaidut er, hor uh, pilpilatango gaya, baina ez da gaya berria, oso zarrada Eta beraz trauma trau hori bizi si izan dituzte famini batzuk izan ditugu umeak, beti, bo etxea, lana, baditu egoera horiek beti danik, eta egoera horiek naiz eta gurentzat, beraz e, lotxagarria izan, baina guri ikuspundutik, baina Pariseko auzitegietan ez dugu erantzun hori izan. Frantzaz lujaldan izateko debekua plantatzerakoan zerakoan nola neoktzen da hori, e, jenai du pertsona horiek landjerosak bezala e, ikusiak direla Frantses estatuaren gandik. Simpliki, eh, terorismo kasu batzuetan konen izatea, esan nahi dutzu mm. kampotiarra ban eta eta beraz terrorismo kasu batean e, konenatua ban imazira egunetik laro meretzi, baduzu interdikzio bat, mm. lortzen da batzuentzat oso e, osu eksepcionalki mia frogatu behar da e, benetan e, frogai zugarriak ere eman berdira eta e, as, askotan e, nahi eta elementu asko izan e, ganaiz, bo, ikustik gotugu adibidez Mikel Barriosen kasuan, baina negara nien hauzitegiak, nahiz eta e, bera integratua izan, ana izan e, eta hori guzia, ba, ez du interdikzioa eman jo, e, beraz, bo apelian erabakia itoetan dugu, baina gana dut interdikzio hori eta garantiak izan, beraz zaskenean, horre e, jaten hona edo ezartzeko debatea berdinara da, e, da ikusten dute, ez e, pundutara niozak du garantzi gigian, eta gaur egun duda gabe garrantzi giren dauka, e, estatuaren babesa, baina estatuaren Estatuaren babesa hortan, ezgira ez gira sartzen, hartzea e, kontutan, binetako egoera, ze hor da problema. Estatuaren babesak izatea garantzi nagusia, mm. bo, kasu batzuetan, e, jende geien guak du, bo, ez, ez, ez tabaidan ez, ez nahi sartuko. Hor ja, egoera berezibatean dira eta hor da arazoa gukera duguna gaur ga egun ez dauka inungo zentzurik, inungo zentzurik, eta aurrera zea, e, aurrera Argumentuak, au da zer gaitik estatua e, babestu, ez berriz gertakari, egindako oh, gertakaria gertatzeko, Bien, ez dago inungo arriskurik eta baditugu erabaki asko, gaur egun erraten dutena, ez dago arriskurik beraz ez da e, momentu batez hauziteki guziek ondorioa hartu baku ute kontutan, ez ez dago ahiskurik, ez da gehiago eta erakunderik, ez da existitzen gehiago, gaino eta orain badu bi urte ofizialki ez dela eksiste, baina badu orain behatzi urte, laizteg amag urte e, bere borukarmatua ere horretan bera utziz zula, beraz urte asko pasadira, dira, hor dira, baina bainan, nahiz eta er, egoera objektibo gena urtean nizan, nahiz eta horretan izan segitzen zait gu esaten. Beraz badagola e, bea hori e, ba besteko e, e, estatuaren orden publikoa dugu e bat bate beti eh, ez gira atera orte eh, asko uh, harri gira debate baina benetan ez ezgira ez entzunak, eta ezgira ez gira entzunak, zerren ez dute nahi entzun. Er, erabat parte dira gizartaren parte dira, hor da gauza, errabat dira gizartaren parte. uzten ustenetugu bizitzen familiak erabaketako lekuan, euskaririan edo zein lekuan izan, zain, hor ere gukadefenitzenetugu mm -hmm. jendeak hori ere, raten utenik batut eskubidea euskaririan edo bizitzeko, zerretik dut e, lapur din bizi edo baxen afaroan edo shiberuan bizi. Zer gaiti galdetu sakrifiziori familieri, kasu askotan emazteak, utzirute beraien familia, umeekin joan dira beste erribatera jakinik eta bazutela lana etxea, e, ingurumena umeak ika, e, ikastolan jana idut uman uki ez da normala eta hor bai Nik gihatenut argitzak erbi galetzen den sakrifizio e, pertsonala familiara asko zondiagoa da, nuda izpiri gabe, hori e, estatuaren babesa ez estatuaren babesa ez da erreala